Яйк вичісував грома коло їхнього намету, але очі його гуляли де-інде. Тяжко малий переживає мою поразку. Годі, покликав Дунк, ще трохи і грім стане лисіший за тебе. Пане? Яйка ж грабінця випустив. Я знав, пане, що якомусь дурному слимакові не стане сили вас убити, і охопив лицаря обома руками. Дунки зісмикнув з хлопцевої голови солом'яного бриля і припасував до своєї. Маестер казав, ти втік з моїм обладунком. Яйко бурено забрав бриля назад. Я, пане, вичистив кольчугу, налущив по ножі, ренгарафа та нагрудника. Але шолом ваш тріснув і пом'явся там, куди його поцілив в спис пана Утора. Треба, щоб зброяр його відклипав. Хай пан Утор сам клепає, тепер це його клопіт. Ані коня, ані меча, ані обладунку. Я мав би попроситися у вертеп до карликів. Сміховинна була б вистава. Шестеро карликів лупцюють велетня свинячими міхурами. Грім також переходить до нього. Ходімо, віддамо йому вигране і побажаємо успіхів у подальших герцях. Віддамо? Зараз, пане, хіба ви не викупите грома назад? За віщо? За грудки землі та овечі бибки? «Я вже думав, пане, може б ви взяли у борг?» Дунк різко перервав його. «Стільки ніхто не дасть Яйку. Та й з якого дива? Хто я такий? Здоровенний бовдур, який назвав себе лицарем, докислимак з дрючком трохи не відірвав йому голову?» «Ну, розсудив Яйк, ви б могли взяти собі крапельку, а я знову сісти на маестра. Ми б поїхали до перелітку, і ви б вступили до дружини мого батька?» В його стайнях повноконий, був би вам і бойовий огер, і дорожня кобила. Я й кзичив йому добра, та Дунк не міг приповсти на колінах назад, до перелітку. Тільки не так, побитим без шеляга у кишені, шукаючи служби та не маючи навіть меча при боці. Хлопче, мовив він, ти до мене ласкавий, але я не хочу крихти зі столу твого ясновельможного батька. І з його стаїн теж». Може, нам час піти різними дорогами? Дунк завжди міг найнятися у міську варту лані спорту або старограду, туди охоче брали високих здорованів. Я перебуцав своєю макітрою усі одвірки у корчмах від лані спорту до король берега, має ж мій зріст колись та принести якийсь зиск, попри гулі на лобі. Але міські стражники не тримали при собі зброєносців. «Я навчив тебе, чого зміг. Не надто багато, по правді. Ти матимеш більше користі від справжнього майстра мечника, старого бувалого лицаря, який знає, з котрого кінця брати списа і меча». «Мені не потрібен майстер мечник», – відповів Яйк. «Мені потрібні ви». «А що, як скористатися чоботом?» «Ні, навіть не думай, не хочу й чути. Збери зброю та обладунок. Віддамо їх пану утору з подякою. Важка справа не полегшає, хай скільки її відкладай». Я й ктупнув ногою з розпачу і похнюпився, не з гіршого обвислого брилля. «Так, пане, як накажете?» З надвору шатро пана Утора здавалося дуже простим – великий чотирикутний блідорожевий ташний намет, розтягнутий на землі конопляними мотузками. На середній опорі майорів срібний равлик на довгому сірому прапорці. Він складав єдину зовнішню прикрасу помешкання лицаря. «Чекай тут», – наказав Дунк Яйкові. Хлопець тримав повід грома. Великий брунатний огір ніс на собі усю дунку в зброю та обладунок, навіть нового щита. Лицар Шибениці, найкосорукіший із таємничих лицарів. Я довго не затримаюся. Він нахилив голову та зігнувся, аби пролізти до шатра. Ззовні дунка аж ніяк би не здогадався, яка розкіш чекає всередині. Земля під ногами була встелена плетеними мрійськими килимами живих яскравих кольорів. різьблений стіл на кобильниці оточували складані стільці, а за постіль правила перина вкрита м'якими подушками. У чавунній жарівниці диміло щось запашне. Пан Утор сидів за столом перед купою срібла і золота з глеком вина при боці та рахував монети разом зі зброєносцем, вайлуватим простаком десь одного віку з дунком. Час від часу Слимак кусав чи відкладав якусь із монет. Очі ж тебе, Віле, вчиш, і все не до пуття!» – почув Дунк. «Оця обрізана, оця стерта, а це що?» – у його пальцях затанцював Золотий. «Спершу дивися, а потім бери. Давай, розповідай, що ти бачиш». Дракон закрутився у повітрі. Віл спробував зловити монету, але вона відскочила від пальців і впала на землю. Щоб її знайти, вілові довелося стати на коліна. Хлопець перевернув монету кілька разів туди й сюди, а тоді мовив, «Ця хороша, мось пане, туточки дракон з одного боку і король з іншого?» Під листок зиркнув у бік дунка. О, пане Шибенику, добре, що ви досі стоїте на ногах, а я ж боявся, що вбив у вас на смерть. Чи не зробите мені ласку? Розкажіть моєму зброєносцеві, які бувають дракони. Віле, віддай панові Дункану монету. Дунк мимоволі узяв її. Збив з коня, а тепер змушує блазнювати або що. Спохмурнівши, він зважив монету в долоні, вивчив обидва боки, скуштував на зуб. Золота. Ані стерта, ані обрізана, ваги здається такої, як треба. Я б її теж узяв, мось пане. Що з нею не те?» Король Дунк придивився уважніше. Обличчя на монеті було молоде, голене, вродливе. Король Аерис на монетах мав бороду, як і старий король Аегон. Король Дайрон, який правив між ними, бороду голив, але то був не він. Для часів перед Аегоном негідним монета була надто новою. Дунг примружився на слово під головою короля. Шість літер, таких самих, як на інших драконах. Ті літери означали даєрон, Але ж Дунг знав обличчя даєрона Ласкавого, і на монеті був не він. Придивившись іще раз, він побачив щось дивне у четвертій літері. «Це ж не…» даємон, рушив він на осліп. «Тут написано даємон, але жодного короля даємона не було, а тільки…» Самозванець, так, Даймон Чорножар під час свого повстання карбував власну монету Так і так золото, заперечив Вілл Не з інших драконів, мось пане Слимак дав йому ляща по голові Телепень, так, це золото, бунтівницьке золото, зрадницьке золото Мати таку монету при собі то вже зрада, а передавати її далі подвійна зрада Монету доведеться переплавити він ударив зброєностя ще раз. «Зникни з очей, дурню! Нам з цим добрим лицарем є про що побалакати!» Віл поспіхом забрався з намету. «Сідайте!» – гречно запропонував пан Утор. «Вип'єте вина?» У своєму власному наметі підлисток здавався геть іншою людиною, ніж на учті. «Равлик уміє ховатися в шкаралупі», – подумав дунк. «Дякую, не треба». Він кинув золотого назад панові Утору. Зрадницьке золото, чорножарове золото. Яйк казав, що це зрадницький турнір, а я не слухав. Треба буде вибачитися перед малим. Та хоч трохи, наполягав підлисток. Схоже, вам не завадить перехилити чарку другу. Він налив два келихи вина і передав одного Дункові. Без обладунку пан Утор скидався радше на купця, ніж на лицаря. Якщо я вірно розумію, ви прийшли з приводу вашої поразки? Саме так, Дунг скуштував вина. Може в голові припинить гупати? Я привів коня, приніс зброю та обладунок. Прийміть їх, а зараз мої вітання з чесною та вправною перемогою. Пан Утор посміхнувся. Тут мені личило б сказати, що ви хоробро билися на герці? Дункові стало цікаво, чи лицарський звичай велить казати хоробро, коли маєш на увазі не зграбну, але відчайдушну. Дякую за добрість, але, гадаю, ви не дочули, пане, чи не буде з мого боку надто зухвало спитати, як ви взагалі стали лицарем? Лицар Арлан з грошодубу знайшов мене у Блушиному подолі, коли я там бігав за свинею. Його колишнього збройностя убили на червонотраві, тож він потребував когось, аби ходити за конями та чистити кольчугу. Він пообіцяв навчити мене битися списом і мечем та їздити вверхи, якщо я служитиму йому. І Я пішов служити. Чарівна оповідка. Хоча на вашому місці про свиню я б не згадував. І де ж цей ваш Арлан з грошодубу зараз, прошу пана? Помер, я сам його поховав. Зрозуміло, не ви відвезли його додому, до Грошодубу? Я навіть не знаю, де той Грошодуб. Дунк ніколи не бував у Грошодубі старого лицаря. Пан Арлан розповідав про нього не частіше і неохочіше, ніж Дунк про блошиний поділ. Я поховав його на схилі пагорба лицем на захід, щоб він завжди бачив, як сідає сонце. Складаний стілець загрозливо зарепів під його вагою. Пан Утор повернувся до свого крісла. «В мене є власний обладунок і кращий за вашого кіння. Навіщо мені здалася стара заморена шкапа, а на додачу мішок побитого і ржавого заліза?» «Мій обладунок скував майстер Башбулат», – розсердився Дунк. «Я як добре про нього дбав, на кольчузі немає ані плями і ржі, уся криця добра та міцна». Міцна та заважка, скривився пан Утор, ще й завелика для звичайної людини, бо ви ж з вашим зростом, думка невисокий, досить незвичайні. Щодо коня, то він за старий, аби їздити, і за жорстки, аби з'їсти. Грім уже не такий молодий, погодився Дунк, і обладунок у мене важкувати, і правду кажете. Але ж його можна продати? У лані-спорті чи король-березі є безліч ковалів, які заберуть його в вас із рук? «За десяту частину ціни, якщо пощастить», – мовив пан Утор. «Не то тільки на перекування. Ні. Я хочу нового срібла, а не старого заліза, доброї монети королівського карбу. То ви бажаєте викупляти свою лицарію чи ні?» Дунк покрутив келиха з вином у руках, хмурніючи чолом. Келих був чистого срібла, викладений по краю маленькими золотими равликами. Вино теж було золоте і добряче паморочило голову. Якби ставалося, як бажалося, то раду викупив би. От тільки давно у тому гамані не буцались два олені, так? Якби ж ви, з вашої ласки, позичили мені мого коня та обладунок, я б виплатив викуп потім, щойно знайшов би гроші. Слимака це розвеселило. І де ж ви їх знайдете, прошу пана? Я б міг вступити на службу до якогось князя або... Дункові тяжко давалося кожне слово. Він почувався жебраком. Хоч за кілька років та я все виплачу, обіцяю. Мабуть, ще й лицарською честю присягнетеся. Дунк почервонів. Можу дати розписку на пергамені. За карлючка заплотного лицаря на клапті паперу, панутор закотив очі. Який мені з неї зиск, хіба що гепу підтерте? Але ви теж заплотний лицар. Ви мене ображаєте. Дійсно, я блукаю, де хочу, і не служу нікому, окрім себе, та під заплотами я не спав уже багато років. Надаю перевагу корчмам та заїздам. Я турнірний лицар, ще й найкращий з усіх, яких ви зустрічали. Найкращий? Нахабство пана Утора розгнівало Дунка. Шторм Реготун навряд чи погодиться, а заразом Лео, Довгий Шпичак і Харциз Бракинський. На Ясенбродській Луці ніхто і словом не згадав про якогось там слимака. Чого б це, якщо ви такий знаний переможець? А хіба я казав про себе як про знаного переможця? Виграючи турніри здобувають славу. Але, як на мене, краще віспа, ніж та слава. Ні, красно, дякую. Я виграю наступний герць, але наостанок впаду. Маслоплав наготував 30 драконів для другого лицаря на турнірі. Мені цього вистачить. А ще ж добрячі викупи та виграші з закладів. Він махнув рукою на кубки срібних оленів та золотих драконів на столі. Ви здоровий чолов'яга, на вигляд величенький та ставний. Зріст зачаровує дурників, хоча у кінному герці з нього немає жодного зisku. Вілові вдалося підняти заклади проти мене до трьох проти одного. Один бовдур, князь Шевний, дав п'ять до одного». Він підняв срібного оленя і, закрутивши, підкинув його у повітря. Старий бик полетить з торчма наступним, а за ним і лицар дуплястої калини, якщо дотягне. Беручи до уваги настрої натовпу, я зберув проти себе гарні заклади, адже селяни так люблять своїх сільських звитяжців. «В пані Глендоні тече кров справжнього звитяжця», – бовкнув Дунк. «Охоче, сподіваюся, за таку кров даватимуть два до одного». На жаль, кров хвойди варта меншого. Пан Глендон потякає про свого батька при кожній нагоді. Але чи помітили ви, що він ніколи не згадує про матір? І на те є вагома причина. Він народився від табірної дівки, яку звали Янка. Точніше, до червонотрав'я вона звалася Янка Копійчанка. Але в ніч перед битвою вграла стільки чоловіків, що змінила прізвисько на Янка Червонянка. Без сумніву, вогнепал теж її раніше не минав, але тим самим можуть похвалитися ще сто чоловіків, тож мені здається, що наш друг Глендон за високою про себе думки, а сам навіть не рудий. От тобі й кров звитяжця, подумав дунк, але він каже, що є лицарем, і не обманює хлопчик з сестрою виросли у бурдеї, який звався Дупляста калина. Коли Янка Копійчанка померла, про них дбали інші хвойди. Вони ж згодували хлопцеві вигадану матір'ю байку про те, що він народився від вогнепалового сімені. Старий зброєносець, що жив неподалік, закисле пиво та солодку дірку навчив хлопця, як умів лицарської науки. Але ж не міг висвятити шмаркача, бо сам лицарем не був. Та за півроку до Бурдею нагодилася ватага лицарів, а серед них такий собі пан Морган Вишеград, який сп'яну заприязнився до сестри пана Глендона. Так сталося, що сестра ще в дівоцтві сиділа, а Вишеград не мав стільки грошей, як зазвичай беруть за цнотливих. От і уклали вони угоду. Пан Морган прийняв її брата до поважного лицарського товариства просто там, у дуплястій калині, перед двадцятьма свідками а сестричка відвела його нагору і дала зломити свою калину. Отака справа. Кожен лицар може висвятити іншого. Дунк чував, коли ще служив збройносцем в пана Арлана, про вояків, які купили собі лицарство послугами, погрозами чи калитою срібла, але ще ніколи сестриною цнотою. То просто байка, прохупився Дунк, то не може бути правда. Я її чув від Кірбі Піма, який божиться, що був там власною особою, і на свої очі бачив те висвячення, – здвигнув плечима пан Утор. Та байдуже, воювали його предки чи шльон з сідла він у мене вилетить хутенько та гарненько. Але ж за жеребом може випастий не він? Пан Утор підняв брову. Звитух поважає срібло не згірше від інших. Даю вам слово, наступним мені випаде старий бик, а тоді і хлопець. Чи не бажаєте на це поставити? Вже не маю чого ставити. Дунк не міг вирішити, що огидніше. Те, що Слимак дає хабарі розпоряднику віза для бажаного парування, чи те, що Слимак замовив собі саме його. І рішуче звівся на ноги. Я сказав усе, заради чого прийшов. Мій кінь та меч належать вам, а заразом і обладунок. Слимак переплів пальці. Можливо, є інший спосіб. Ви ж не зовсім не здара, маєте свої переваги. Наприклад, гепа на землю, просто розкішно. Пан Утор посміхнувся, заблищав масними губами. Я позичу вам вашого огиря та обладунок, якщо ви вступите до мене на службу. Службу? Дунк не розумів. Яку саме службу? Збройностя ви вже маєте? Чи вам треба поставити залогу в якомусь замку? Було б треба, якби я мав замок. Але ж, кажу, хороша курчма зручніша. Замки дуже дорогі в утриманні, а отже йдеться не про замок. Служба полягатиме в тому, щоб виїхати проти мене ще на кількох турнірах, скажімо, на двадцяти. Не надто складне доручення, геш? Матимете десяту частину від моїх виграшів. І на майбутнє обіцяю бити у ваші широкі груди, а не в голову. Тобто я маю їздити з вами, щоб падати з коня?» Пан Утор задоволено гикнув «Ви таке розкішне опудало! Ніхто з роду не повірить, що якийсь сутулий дядько з равликом на щиті може вибити з сідла такого велетня. Він потер підборіддя. Але вам слід обрати інший знак для щита. Шибеник виглядає досить зловісно, та чим він має лякати? Зрештою його схопили і стратили. Ні, треба вигадати щось лютіше. Може ведмежу голову, череп, ще краще три черепи, немовляна колотина списа, ще треба відростити волосся і завести бороду, що довшу, дикішу і неохайнішу, то краще. Таких місцевих забав довкола влаштовується більше, ніж ви гадаєте. Можна підняти заклади так, що заробимо досить, аби й собі драконяче яйце купити, доки... Доки не дізнаються, який я косорукий. Я втратив лицарію та не лицарську честь. Беріть собі грома й обладунок, більше вам від мене нічого не перепаде. Жебракові гонор не личить, пане мій. Найнятися до мене – то не найгірша доля. Принаймні я можу навчити вас дечого про кінний герць, на якому ви зараз розумієтеся як льоха з хліву. Як саме навчити, виставляючи мене дурником на людях? Дурником я вас уже виставив, але навіть дурникам не завадить інколи їсти. Донк відчув прагнення загасити кулаком ту посмішочку на його мармизі. Тепер бачу, чого ви намалювали слимака на щиті, бо ви слизька потвора, а не лицар. А ви, звичайнісінький бовдур, ви справді такий сліпий, що в притул не бачите небезпеки? Пан Утор відставив келиха. «Ви хоч розумієте, чому я вдарив вас саме туди, пане?» Він підвівся і легенько торкнувся дункових грудей посередині. «Адже збити вас на землю так само легко, якщо спрямувати коронку, приміром, сюди. Голова менша ціль – ударити туди важче, зате легше вбити. А мені саме за те і заплатили». «Заплатили?» – дунка ж сахнувся. «Ви про що?» «Шість драконів виплачено за чотири обіцяно по вашій смерті. Жалюгідні гроші за життя лицаря. Будьте вдячні за жадібність замовника. Якби дали більше, я б пробив списом зорову щілину вашого шолома». Дункові знову запаморочилося у голові. «Навіщо комусь платити за мою смерть? Я нікому в білостіній не заподіяв зла». Щоправда, була на світі одна людина, яка люто бажала йому смерті – Яйків брат Аеріон, Але ясний принц сидів у вигнанні за вузьким морем. Тож вам заплатив. Золото приніс пахолок на світанку невдовзі після того, як розпорядник забави вивісив жеребкування. Обличчя він ховав під каптуром, і мені хазяїна не називав. – Але завіщо? – допитувався Дунк. – А я не питав. Панутур знову наповнив келиха. «Гадаю, ви маєте більше ворогів, ніж думаєте, пане Дункане. А чому б і ні? Дехто каже, що саме з вас почалися наші бідування?» Дунк відчув на серці холод. «Поясніть». Слимак здвигнув плечима. «Я сам не був на Ясенбродській луці, але ж турніри – то мій хліб та сіль. Я спостерігаю за ними здалеку відданіше, ніж майстер за зірками». Мені відомо, як один заплотний лицар став приводом для суду Седмиці на Ясенбродській Луці, внаслідок чого принц Байлор з Писолам загинув від руки власного брата Меекара. Пан утором сівся зручненько і простягнув ноги. Принца Байлора любили, ясний принц теж мав друзів, і ті друзі не забули причину його вигнання за море. Подумайте про мою пропозицію, пане лицарю. Слимак, коли повзя, залишає по собі гидкий слиз, але людині той слиз не шкодить. Натомість танок з драконами завжди закінчується пекучим вогнем.